Eh, vi ska ta och kasta ett öga i dagens tidning, fastna för följande rubrik. Stenmark går ut som nummer 14. Det är storslalomet, vi kan berätta för övrigt att klockan 20 över 11 åkte han första åket och nu ligger han trea. Men vi ska höra lite mer om Storslaloms underbara värld av en av de riktiga Storslalomåkarna som heter Jean-Claude Lindemann. Ja. så alltså, du har inte skidorna på dig. Nej. Jo jag har det, det var väldigt korta skidor, så alltså, här barn barnskidor, väldigt korta idag. Ja. Mm. ja, välkommen hit i alla tack fall. Tack så rå, Men... tack så rå, tack så rå, tack så rå. Hur går det med åka? Åker... Jo, det går härligt, det här lite går härligt. det här lite. var, det var... <skratt> Jag stod och tittade på störtloppet igår mitt i backen. Oj, de bara for förbi så. Bara, så var de ja. Ja. Oh, jag sa dem ner Jag har ont i huvudet ja, fast, eh, Mitt lopp var ju inte utsänt i tv De ja. såg det var de var trötta när de kom ner Först, De åker bara i två minuter Alldeles utmattade ja. men, Min... men du skulle säga att när vi åkte Fy fan var jag var trött ja, Vi åkte åt andra hållet, uppåt alltså. det, ja, Är det en ny börjarkurs? Det, det nej, det är uppförsåkare <laughs> Det är en ny speciell ja, så, ja. Och lika fort går det bara Jo, jag är, jag är väldigt bra på att skida s -c -h -i -d a Men jag kan inte stava Ja du har med hunnit mig Nej, man hinner ju inte med allt här i världen Sen måste man ha så tätt åtsittande byxor Så det är runt hela kroppen Ja, ja, vad ja. tittar du på? Jag inte de var så tätt som ja. Nej, jag har dem under alltså Det här är mina skyddsbyxor som jag har när jag går ut på restaurang Man, måste ju gå, man får gå rätt mycket på restaurang i det här yrket också Oh, ja, det är... Ja, jag har faktiskt gjort mig en liten förmögenhet på det här med skidsporten i, i skits, bland annat. Ja, ja då. Jag har en gipsfabrik. <laughs> ja, jag har mycket pengar på det. Ja, det har jag faktiskt. Ja. I sluttningen. Ja, jag, men själva åkningen då, är det... Själva åkningen är ganska, det, det går så jävla fort. Jag, jag får inte åka i slalom, jag är portförbjuden. Ja. <laughs> jag, jag åker förstås, ja. Men, har Hur har du blivit bortförbjuden? Ja, jag var för bra. Jag var för bra. Alltså nej, de kunde inte ta det bara. Nu kommer Lindemann sa de så, så kalla handen där. Ja, det ja. är det. Jag. Är det härligt liv vi lever där i Nej, är... Skit! och Frankrike och Österrike. Det är mest där uppe ja. i Alperna vi är. toppen. Men det är på toppen hela tiden. Och oh, det är väldigt mycket det man oh, det är så nattlivet är det bästa tycker jag. Åh, oh, herre. Hur är ja. det då? Berätta lite om nattlivet. Jag ska jag berätta nattlivet? Jo, ehm um... Man rusar in och man, Bara oh, <skratt> håller på. Och det är mycket brudar också. Fyvan. Man hinner knappt ta sig skidna bara. Men, eh, Men det är väl inte så bra för konditionen? Jo, det är man... jättebra för konditionen. Ja, det är därför. Men man, man, ja, det går ut för hela tiden. Ja. Ju mer brännvind, ju mer utför går det. Ja. Ah, jag har hört, men ja. jag vet inte det på det jag, var med planet, lite, typ. jag var med om en romantisk historia igår Men jag kan väl den ja. ja, det vet ju inte jag men... jo. <laughs> Det var en liten ätning efteråt igår Efter uppförsloppet ja. Då skulle vi veta, Det är en liten, en liten restaurang som ligger högt uppe Som heter äh, restaurant du ski äh, Skånska heter den skidhuset Den ligger högt uppe Den ligger där uppe och eh, på toppen, ja Och vi skulle upp där Det går såna här linbana Man är i små korgar Och jag hamnade i en sån här liten sak Tillsammans med en skidlärarina En förtjusande kvinna Långklänning, själv hade jag min eh, rosa smuk Jag var jävligt snygg Låsskidor Nej, ingen skidor då, nej Nej, äm, ja, jo, jag, befann jag befann mig i korgen med den här hette hon, och hon hade en barnskolan där och var väldigt vacker. Och hur det var, månen var över oss under, var snön gnistrade där. Och vi hängde där i luften, fritsa. Jag kunde inte låta bli. Nej. Lidelserna överföljde mig och även Nej. henne. Ja, jag förförde henne. Helt enkelt gjorde jag det. I denna dinglande stinglande Ja, det var fantastiskt. Och och hon, hon låg så lyckligt mot mig i alla fall. Men precis innan vi kom upp. Så, Tittade hon i ögonen och så, sa, så började hon gråta. Jag sa: Vad gröt du för, Grätje? Vad gröt du för? Sa, jo, så, men hur ska jag kunna se mina små skidelever imorgon i ögonen när jag har blivit Förförd i en sån här korg. Två gånger så. Två gånger så? Ja, vi ska väl åka ner också. Ja.